Спека. Сонцем морщить лоба. Спека насправді наче в пустелі. Благословися, зливо прийдешня. Смажить Бог на небесній пательні веселу сонячну яєчню.